Sura Taha imeteremka Makkah. Sura hii ni ya maka, isipokuwa aya mbili nazo ni ya 130 na, thalathini na moja. Hisabu ya aya zake ni 135. Sura hii imeanza kwa harufi mbili za kuzindua juu ya muujiza wa Qur'an na kuwazindua wasikilizaji waisikilize. Baada ya harufi hizo mbili cheo cha Qur'an kimetajwa.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 Imehitimisha kwa kuashiria adhabu watakayopata makafiri na malipo mema watakayopata waumini. Bismillahir Rahmanir la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Aaa, dalna alayka alqur'ana litashqa quran ili upate mashaka illa tadhkiratan liman yakhsha bal limawidha wa uwayya Man khalaqa al-arda was-samawati al-ula Matareemsho yatokayo kwa aliyaumba ardhi na mbingu zilizo 'ala al-'arshi Mwingi wa rehma altawala juu ya kiti cha enzi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta athra Nivyake vyote viliyomo mbinguni na viliyomo katika ardhi na viliyomo baina yao na viliyomo chini ya ardhi wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa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 إِمَّا كَفِيكَ حَدِيثُ مُوسَى إِن رَأَيْنَا رَأْفَ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لعلي آتيكم لعلي آتيكم Bi au ajidu ala nari Alipouona moto akawaambia watu wake Ngojeni mimi nimeuona moto huenda nikapoleteneni kijinga kutoka huo moto au nikapata uongofu kwenye moto Falamma atahanudi ya Musa akaitwa Ewe Musa in ni ana rabbuk innaka bil wadin tuwa hakika mimi ndie mola wako mlezi basi vua viatu vyako kwani upo katika bonde takatifu la tuwa wa an akhtartuka fastami' yuha nami nimekuteeua wewe basi sikiliza unayofunuliwa inanni ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimiss salata lidhikri. hakika mimi ndiye mwenyezi mungu hapana mungu ila mimi tu basi niabudu mimi na ushike salaa kwa ajili ya kunikumbuka mimi inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujaza kullu nafsin bima tas'a hakika saa itakuja bila shaka nimekaribia kuificha ili kila nafsi ilipwe kwa iliyofanya fala yasudda نك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا ولهو اسكنجهوشي نايو يولي امباي na akafuata pumbao lake ukaja kuhiliki wa maatil kabi ya musa na nini hicho kilichomwa mkononi mwako wa kulia ewe musa qala hiya asaya atawakka alaiha wa ahushu biha ala ghanami wali fiha maareb ukra akasema hii ni fimbo yangu na iegemea na ina wangu shia majani kondoo na mbuzi wangu tena inanifaa kwa matumizi mengine qala alqiha ya musa akasema itupe ewe musa fa alqaha fa hiya hayyah tas'a Aka itupa. mara ika wanyoka kwenda mbio qala khudhha wa la takhaf sanu'idha l'ula akasema ikamate wala usiogope tutairudisha hali yake ya kwanza waqmuya daka ila janahika takhruju baydan min ghairi su'in ayatan uhra. na uambatishie mkono wako kwenye obavu utatoka mweupe pasipokuwa na madhara yoyote hiyo ni ishara nyingine. Linuri yakam min ayatina al-kubra ili baadhi ya ishara zetu kubwa. Idhaba ila fir'auna innahu tugha. Nenda kwa Firauni kwani hakika yeye amepindukia mipaka. Qul rabbi sadri. Akasema Ewe mula wangu mlezi Nikunjulie kifua changu. Wa li amri. Na unifanyie nyepesi kazi yangu. Wa hlul ulqadatan lisani. Na ulifungue fundo lililo katika ulimi wangu. Yafqahu qawli. Wapate kufahamu maneno yangu. Wa li waziran min ahli. Na nipe waziri katika watu wangu. Harun akhi. Harun ndugu yangu. Ush dudabih azri kwake yee niongeze nguvu zangu na umshirikishe katika kazi yangu qinusbihuka tukutakase sana wanadhikuruka كثيرا na tukukumbuke sana إنك kunta bina basira hakika wewe unatuona wa laqad uti taslak ya musa akasema Haki kwamba umepewa amri yako ewe Musa. Ukhra. Na hakika tulikwisha kufanyia hisani mara nyingine. Ith pale tulipomfunulia mama yako yaliyofunuliwa aniqudhi fihi fitabuti faqudhi fihi fil yamm falyulqi al yamm bisahil yakhudhu adun li wa adun la walqaitu alayka mahabbatan minni wa litusnaa ala ayni yaquamtie kisanduku na kisha kitie mtoni na mtu utamfikisha ufukweni atamchukua adui yako naye ni adui yake na nimekutilia mapenzi yanayotokana kwangu na ili ulelewe machoni mwangu itamshi ukhtuk fa ala man yakfulu ila um... لك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى دلاياكو والپوكندا لاكاسما جي Nikujulisheni mtu wa kuweza kumlea basi tukakurejesha kwa mama yako ili macho yako yaburudike wala asihuzunike. Na ulimua mtu na as katika viki. Na tukakujaribu kwa majaribio mengi. Ukakaa miaka kwa watu wa Madiana kisha ukaja kama ulivyokadiriwa ewe Musa. linafsi na nimekuteua kwa ajili ya nafsi yangu. Idhaba anta wa akhuk bi ayati wala tania fi dhikri. Nenda wewe na ndugu yako pamoja na ishara zangu wala msichoke kunikumbuka. Idhaba ila fir'auna innahu Nendeni kwa Firauni hakika yeye amepindukia mipaka. Faqul lahu qawlan layyinan la 'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mwambieni maneno laini huenda akazingatia au akaogopa. Qala rabbana inanna nakhafu an yufriṭa 'alayna aw an yathra. Wakasema Ewe Mola wetu mlezi hakika sisi tunaogopa asije akapindukia mipaka juu yetu au kufanya jeuri. Ala la takhafa Akasema msiogope hakika mimi ni pamoja nanyi nasikia na ninaona fa'tiyahu fa faqul la inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani israila wa la tu'adhdhabhum qad ji'naka bi'ayatin mir rabbik wassalamu 'ala man ittaba'a alhuda basi Hakika sisi ni mitume wa Mola wako Mlezi basi waache wana wa Israeli watoke nasi wala usiwadhibu wa sisi tumekuletea ishara itokayo kwa Mola wako Mlezi na amani itakuwa juu ya aliyefuata uongofu In inna qad uhiya ilayna anna al'adhab 'ala man kadhaba sisi kwamba hapana shaka adhabu itamsibu anayekadhibisha na akapuuza qala fa ya musa akasema basi mula wenu mlezi ni nani ewe musa qala rabbuna aata kila شيء akasema mwala wetu mlezi ni yule aliye kila kitu ombo lake kisha akakiongoa Kaala, l l akasema nini hali ya karne za kwanza wala ilmuha rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wala yansa akasema ilmu yake iko kwa mula wangu mlezi katika kitabu mula wangu mlezi hapotei wala hasahau alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa lakum fiha sumulan wa anzal wa zalamina samaa ima an bihi azwajan min nabatin shatta ambae amekufanyeni ardhi kuwa tandiko na akakupitishieni humo njia na akakuteremshieni kutoka mbinguni maji na kwa hayo tukatoa namna mbalimbali za mimea kulu wa'amu an'amakum inna fi zalika laayatil liulil anha kuleni na mchunge wanyama wenu hakika katika hayo zipo ishara kwa wenye akili minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra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 ambayo tusivunje sisi wala wewe mahali patapokuwa sawa qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsharann nasu tuhha akasema miadi yenu ni siku ya siku ku na watu wa watu wakusanywe kabla ya dhuhuri. Fatawalla fajam'a fir Fir'auni akarudi na akatengeneza hila yake kisha akaja. Kale lahum sawailakum la taftaru ala allahi kidban fayshitakum bi'adhab khaba Musa akamwambia ole wenu msimzulie mwenyezi Mungu uongo asije ni mbali kwa adhabu na mwenye kuzua lazima ashindwe Fatenazau amrahum bainahum wa asrann najwa baasi kwa shauri wenyewe wenye wenyewe na wakanongona kwa siri qalu in hada lan sahirani an yukhrijakum yuridan an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhaba Wakasema, hakika hawa wawili ni wachawi wanataka kukutoweni katika nchi yenu kwa uchawi wao na waondoe mile zenu zilizobora kabisa fa ajmi'u kaydakum thumma atu waqad aflaha alyawma man ista'la khivyo kusanyeni hila zenu zote Kiisha mfike kwa kujipanga safu na kwa yake ni atafuzu kweli kweli leo atakayeshinda haleluya Musa inma antulqiya wa inma an takuna awla man alqa wa qasama ewe musa je utatupa wewe au tutakuwa sisi alku, wa kwanza kutupa qala bal alqu fa idha himaluhum wa 'asihum yukhayalu ilayhim min sihrihim akasema bali tupeni nyinyi tahamaki kamba zao na fimbo zao zikaonekana mbele yake kwa uchawi wao kuwa zinapiga mbio fa aujas fi nafsihi khifatan musa basi musa akaingia hofu nafsi yake kulna la takhaf inna ka anta alaa tukasema usihofu Hakika wewe ndiye utakaye shinda. fi ma, ma sahirin, Na kitupe kilicho katika mkono wako wakulia. Kita vimeza walivyoviunda. Hakika walivyounda ni hila za mchawi tu. Na mchawi hapa nikiwi popote afika hapo. فألقى السحرة سجدًا قالوا آمنا برب هارون وموسى بس واشاعي wakaangushwa wana sujudu wakasema tumemwamini Mola mlezi wa Harun na Musa qala amantu lahu qabla an adana lakum إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع LA ولتعلمن أينا shadda adhaban wa akasema oh kabla sijakupeni rusa hakika yeye ndiye mkubwa wenu aliyokufundisheni uchawi basi kwa yakini nitakukateni mikono yenu na miguu yenu kwa kutofautisha na itakutundikeni misalabani katika vigogo vya mitende na hapo kwa yakini mtajua ni nani katika sisi aliyemkali wa kuadhibu نقوم يندلذ اذابه yake قل لنؤثرك على ما جاء انا من البينات والذي فطرنا فقطما انت قوم انما هذه الحياه الدنيا وكسم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 Wallahu khairu wa abqa hakika sisi tumemwamini Mola wetu mlezi ili tusamee makosa yetu na uchawi ule tulozimisha kuufanya na Mwenyezi Mungu ndiye mbora na mwenye kudumu zaidi inna man yaati rabbahu mujriman fa inna lahu ma la yamutu fiha wa la yahya hakika ya wake mlezi naye ni mkhalifu basi kwa yake huyo ni jahannam hafi humo wala wa man yatihi mu'mina qad amila na darajatul mjia naye ni muumini aliyetenda mema basi hao ndiyo wenye vyeo vya juu jannatu'adnin tajri min tahtihal anharu khalidin fiha wa dhalika jazaa'u Bustani za milele zipitazo mito kati yake wadumu humo na hayo ni malipo ya mwenye kujitakasa Wala qad auhaina ila Musa an asri ibadi fadrib lahum tariqa lahum tariqa يبسل, na bahri ya musa toka usiku na waja wangu na uwapigie njia kavu baharini usikhofu kukamatwa wala usiogope Firauni fir'aun bi pamoja na majeshi yake basi kiliwafundikiza homo baharini kilichowafundikiza wa, hu, kili wa, fir wa na fir'auni aliwapoteza watu wake wala wa hakuwaongoza ya bani Israel ilaqad anjaynakum min aduwikum wa waadnaakum janiba at-tour al-ayman wa nazzalna wa nazzalna alaykum al-manna wa as-salwa ayni wa israili hakika tulikoukoeni na adu yenu Natuko kwa tukwaahidini upande wa kulia wa na tuli manna na salwa. Kulu min taybat ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fiyahill alaykum ghadabi wa man yahill alayhi ghadabi faqad hawa. Kuleni katika vitu vizuri hivi tulivyokuruzukuni wala msiruke mipaka katika hayo isiye ikakushukieni ghadhabu yangu na inayemshukia ghadhabu yangu basi huyo ameangamia wa, wa inni la ghafaru wa, wa salihan, na hakika mimi ni mwingi ukusamehe kwa anaitubia na akaamini na akatenda mema tena akaongoka wamaaajlaka an ya musa na nini kilichokutia haraka ukawaacha watu wako ewe musa qalahum ulaa ala asari wa ajiltu ilayka rabbi litallah akasema hao wapo nyuma yangu wananifuatia na nimefanya haraka kukujia mola wangu mlezi ele urivike. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa Akasema sisi tumewatia mtihani watu wako baada yako na Samaria amewapoteza. Faraja Musa ila qaumihi rabbana asifa Qala ya qaumi alam ya'idakum rabbukum wa'dan hasana afataala alaykum al'ahdu am aradtum an yahilla alaykum ghadabun rabbikum fa maw'idi Musa karudi kwa watu wake kwa ghadhabu na kusikitika akasema enyi watu wangu wani mola wenu mlezi akokuahidi ni ahadi nzuri je umekuwa muda mrefu kwenu au umetaka y kushukieni ghadhabu ya mwala wenu mlezi Ndiyo maana mkavunja miadi yangu alu ma akhlafna maw'idaka bi na humilna hummina wa walakinna hummina wa auzara zinatul qaumi faqadafnaha faqadafnaha fakadhalika alqasamir Wakasema sisi atukunja yako kwa khiyari yetu lakini tulibebeshwa mizigo ya mapambo ya watu basi tukaitupa na hivyo ndivyo alivyo toa shauri msamaria fa akhrajalahum 'ijlan jasadallahu khawarun faqalu ilahukum wa ilahu Musa fanesi. na ndama kiwiliwili chenye sauti na wakasema huyu ndiye Mungu wenu na Mungu wa Musa lakini alisahau افلا يرون ان لا يرجع اليهم قوله ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا هاكوونا كوا حكوارديشي نينو ولا حكوweza كوذورو ولا كوفاا ولقد مِنْ قَبْلُ هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Na hakika Haruna alikuisha waambia kabla yake enyi watu wangu hakika nyinyi mmetiwa mtihanini tu kwa kitu hiki na kwa yakini mwala wenu mlezi ni arrahman mwingi wa rehma basi nifuateni mimi na amri yangu. Kalu, nabaraha hatutaache عاكفين حتى Musa, Musa ataporejea kwetu وقال ya هارون ma منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري اكسم ewe Harun ni nini kilichokuzuia ulipowaona wamepotea hata usinifuate Yeo umeasi amri yangu. Qala yabna umma la ta'khuz bi nhiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani israila wa lam tarqub qawli. Akasema, ewe mwana yangu usinishike ndevu zangu wala kichwa changu kwa hakika nalioogopa usijesema umewafarakisha wana wa Israeli na upungojea ya kauli yangu qala fa ma ya samiri akasema ewe msamaria unataka nini qala basurtu bima lam yabsuru bi fa qabadt qabdatan min athari rasuli fanabadtaha fana banthaha wa kadhalika sawalat li nafsi akasema niliona wasiyawana wao nikashika gao katika unyao wa mtume kisha nikalitupa na hivi ndivyo hivi nafsi yangu qala fadhhab fa inna laka fil hayati la misa wa inna laka maw'idan lan tukhlafa wanzur ila ilahika alladhi dhulta alayhi 'akifan lanuharrqanna nuthumma lanansifannahu fil yamm Akasema basi ondoka na kwa yaqini utakuwa katika maisha ukisema Usiniguse guse. Na hakika una ahadi kwako isiyovunjwa. Na mtazame huyo Mungu wako uliendelea kumwabudu. Sisi kwa hakika tutamchoma moto, kisha tutamtawanya baharini atawanyike. Inna ma ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa hu wasi'a kullu shay'in 'ilma hakika mungu wenu ni allah mwenyezi mungu tu hapana mungu isipokuwa yeye ujuzi wake umeenea kila kitu kadhalika naqussu 'alayka min anba'i ma qad sabaqa wa qad min ladunna milladun namna hivi tunakuhadithia katika habari za yaliyotangulia na hakika tumekuletea kutoka kwetu mawaidha ya kukumbukwa man a'ruda anhu fa innahu yahmil yawmal qiyamati nayo na basi kwa yakini niski ya kiyama atabeba mzigo khalidin fihi wa sa alahum yawmal al himla wadumu humo na ni mzigo muovu kwao kubeba siku ya kiyama yawma yanfakhu fi s-suri wa nahshuru siku litakapopulizwa barugumu na tukawakusanya khalifu siku hiyo hali macho yao ya kibulu yatakhafaduna bainahum illa bis-tum illa 'ashra wao kwa wao Hamkukaa ila siku kumi tu nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bithum illa yawma sisi tunajua zaidi watakao yasema atakaposema mbora wao katika mwendo, nyinyi Hamkukaa ila siku moja tu wa yasalunaka 'anil jibali faqul yansifha rabbina nasfa na wanakuuliza khabari za milima waambie mwala wangu mlezi atavuruga vuruga fayadharuha qan saf safan la taya tambarare wanda la tara fiha iwajan wala utaona humo mdidimio wala mwinuko yauma idhi yattebuna adaya laa wajala wa khashat alaswatu lirahman fala tasmaa illa hanasa siku hiyo watamfuata mwitaji asiye upotofu na sauti zote zitamnyenyekea arrahman mwingi wa rehma basi usiki ila mchakato na mnongono yauma idhillatan fa ash-shafa'atu illa man adina lahur rahman illa man siku hiyo uombezi haufaiki kitu ila wali mruhusu arrahman mwingi wa rehma na akamridhi ya kusema ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma yeye anajua ya yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao wala wao hawawezi kumjua yeye vilivyo wa antil wujuhulil hayyul qayyum wa qad khaba man hamal dhulma nastadallika nyuso mbele ya aliy milele Mwangalizi mkuu na atakuwa ameharibikiwa mwenye kubeba dhulma. Wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minu fala yakhafu wala Na yetenda mema naye ni mu'mini basi hatohofu kudhulumiwa wala kupunjwa. Wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi winde wasarrafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra dalam hali hivi tumeiteremsha quran kwa kiarabu na tumekariri humo maonyo ili wapate kuogopa na kujilinda na iwalete makumbusho fa ta'ala allahul malikul haqq wala ta'jal bil min qabl an yuqda ilaika wahyu wa qarrab biddini zidni ilman ametukuka mwenyezi Mungu mfalme wa haki wala usifanyie haraka hii qur'an kabla haujamalizika ufunuo wake nasema mola wangu mlezi nizidi shia ilemo wala qad aahidna ila adam min qablu fansiya wa azma na hapo zamani tuliagana na adam lakini alisahau wala hatukuona kwake azma kubwa wa id qulna li fasajadu illa iblisa aba na malaika msujudieni adam waka sujudu isipokuwa iblisi Alikata fa qulna ya adam inna hadha adun lak wa tukasema ewe hey adam Hakika huyu ni adui yako na mkeo. Basi asikutoeni katika bustani hii mkaingia mashakani. Innaka alla tajua fiha wala taara. Hakika humo hutakuwa na njaa wala hutakuwa auchi. Wa annaka la tazma wala na hakika utapata kiu humo wala utapata joto fa waswasa ilayhi ash-shaytan qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulki la yabla lakini alimtia waswasi akamwambia ayu adam Nikujulishi mti wa kuishi milele na ufalme usio koma minha fabadat lahum ma sawatuma watfaq ya hsifan alayhima min waraqin janna wa asaa adam rabbahu fa basi wakaula wote wawili Na nauchi wao kawaadhirikia na wakaanza kujibandika majani ya bustani na Adam akamwasi mula wake mlezi na akapotea njia Thumma jatabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada Kisha mola wake mlezi akamteua naye akamkubalia toba yake naye akamwongoa Qala bi taminha jami'a ba'dhukum li ba'd in'adum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 basi atakayofuata uongofuli wangu hatapotea wala hatatabika waman a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danna kam wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma atakayepusha na, na mawaidha yangu basi kwa yakini yatapata maisha yenye dhiki na siku ya kiyama tutamfufua hali ya kuwa kipofu qala rabbi limahashartani a'ma wa qad kunt basira aseme ewe mula wangu mlezi Mbono umenifufua kipofu nami nilikuwa nikiona qala kadhalika atat ayatuna fansitaha wa kadhalika alyawmatansa atasema ndivyo vivyo hivyo zilikufikia ishara zetu na wewe ukazisahau na kadhalika leo unasahauliwa wakadhalikana jzi man asraf walam yuamin biayat rbi wal azab al akhirati wa abqa na hivi ndivyo tutakavyomlipa kila apitai kiasi na asiamini ishara za mola wake mlezi na hakika adhabu ya akhira ni kali zaidi na inaadumu zaidi afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum min alquruni yamshuna fi masakinahum in fi la laayatun liulilnaha ye haiko wabainikia tu vizazi vingapi tuliviangamiza kabla yao nao wanatembea katika maskani zao hakika katika hayo zimo ishara kwa wenye akili walau la kalimatu sabaqat mir lakana lizaman wa ajalum musamma nalau kuwa sineno lililokuja tangulia kutoka kwa mula wako mlezi na muda uliowekwa. بلا شكه ان يفيكا عذابه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آمن الليل فسبح واطرفا نهار لعلتك ترضى يومليه هيا na umtakase Mola wako mlezi kwa kumsifu kabla ya kuchomoza jua na kabla halijachwa na nyakati za usiku pia umtakase na ncha za mchana ili upate ya kukurithisha Wala tamuddan na'aynika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya Zahrat alhayati ad-dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa macho tulivyostarehesha baadhi ya watu miongoni mwao kwa ajili ya mapambo ya duniani ili tuwa Na narizki ya mula wako mlezi ni bora na inadumu zaidi Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal'aqibatu lit-taqwa watu wako kusali na uendelee mwenyewe kwa hayo sisi hatukuombi wewe riziki bali sisi ndio tunaporuzuku na mwisho mwema ni kwa Mcha Mungu. Waqalu law la biayatin bi ayatin min rabbih aw lam taatihim bayinatu ma fi as-suhufil ula Nawalisema kwa nini hakutuletea muujiza kutoka kwa Mola wake mlezi je haipoafikilia dalili wazi yaliomo katika vitabu vya kale Wala anna kana umu baadhab min qabli laqalu laqalu rabbana lawla afsalt ilayna rasulan fanittabi min qabli an nadilla wa nahza Na kwa adhab kabla yake wangelesema ewe wetu mlezi kwa nini usituletee mtume tukazifuata ishara zake kabla hatujadhilika na kuhizika kul kullum mutarabbisu man ashabu sawi wa sema kila mmoja alangoja, basi ngojeni hivi karibuni mtajua nani mwenye njia sawa na nani aliongoka